30 augusti 2023. Flera killar tittar intensivt på en telefon. Vad de inte vet är att polisen har span på dem. Och kort därefter dör en av killarnas telefoner. Nu är det någonting som har förevisats någon. Och vi misstänker då att det är, är sånt här material som har läckt ut. Som vi, som vi då hade liksom en hypotes kring att, att det förekom. Polisen har i månader misstänkt att någon inom rättsväsendet läcker information och spåren de leder mot attunda tingsrätt. Jag vet att det är liksom ett svek mot tingsrätten, det jag har gjort. Men... Ja, det finns det. Jag ångrar ju det såklart, men jag kan inte göra saker ogjort. P3 Krim, den här veckan om domstolskvinnan och läckan till gänget på Malmvägen. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindal. Det är helt uppenbart att den här typen av möjliggörare är av högt intresse, högt värderat av kriminella individer och kriminella nätverk. Så som en del i den situation vi har så är det också en aspekt att kom komma ihåg att eh, kriminella letar sårbarheter, minsta möjliga ansträngning för att komma åt det man vill, det, det tar man. Ja, så där sa polisintendenten Anna Benedetti från avdelningen för särskilda utredningar på en presskonferens nyligen. Och att kriminella försöker utnyttja systemen och nästla sig in i myndigheter, det är ju något som det snackas mycket om nu. Och vi ska bara säga det innan vi fortsätter att om ni tycker att det låter konstigt idag så är det för att vi är på olika platser. Ja, man kan fortfarande få corona. Men tillbaka till ämnet. En åklagare som är kusin till en av de tidigare ledarfigurerna i Foxtrott, Ismail Abdo, är just nu avstängd under en granskning som görs av åklagarmyndighetens säkerhetsavdelning. Och nyligen häktades en manlig polis i Dalarna misstänkt för trolöshet mot huvudman och grovt tagande av muta. Mutbrottet ska ha till ett företag i Gävleborgs län. Men ett fall som har gått i åtal och nu också rättegång är det med en kvinnlig han lägger det på attunda tingsrätt. Och det är det fallet som vi ska fokusera på i det här avsnittet. Kvinnan misstänks bland annat ha läckt information om polisens hemliga avlyssningar till det kriminella Thurebergs -nätverket. Ja, och i polisförhör så erkände kvinnan flera av brotten men sen har hon tagit tillbaka det och hon säger att hon blev pressad av en gängkriminell. Men åklagarens teori är att hon har ställt upp frivilligt eftersom hon ville ha en kärleksrelation med mannen. Och hur tingsrätten bedömer det här det kommer vi få veta nästa vecka för då kommer domen. Men för att förstå vad det är kvinnan misstänks för och vilka konsekvenser det kan ha fått för polisens arbete så måste vi backa bandet nästan ett år. När vi satte igång ett, ett operativt arbete så förändrades ett beteende. Där är Stefan Kirinan. Han är lokalpolisområdeschef i Sollentuna. Det är någon gång vid årsskiftet 2022-2023 som polisen börjar märka- att de kriminella i området som polisen spanar på inte beter sig som de brukar. De säger att man säljer narkotika. Ja, men då slutar man sälja narkotika-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 Bara ett stenkast från polishuset i Sollentuna ligger de höga bostadshusen på Malmvägen. Här har Thurebergs nätverket sin bas och under en tid har polisen storsatsat på att bekämpa dem. Bland annat genom så kallade hemliga tvångsmedel som telefonavlyssning. Men i början av 2023 så märker polisen alltså att de kriminella inte uppträder normalt. Det är som att de vet exakt hur polisen jobbar och det leder bland annat till att polisen lyckas ta färre vapen i beslag än tidigare. Man visste någonting mer, var väl liksom den sammantagna bilden. Att vi jobbar vidare med den här hypotesen under, under vår. Det blir som hack, i, hack i Så att vi, vi blir nog äm, lite frustrerade initialt men, men ändå så fortsätter vi liksom jobba, jobba i det här. Och lägger ett, ett pussel kan man säga. Stefan Kirnan och hans kollegor börjar misstänka att någon läcker information till nätverket. Så vid sidan av det vanliga polisarbetet börjar de också försöka ta reda på var läckan finns. Är det någon i polishuset som läcker eller finns läckan någon annanstans inom rättsväsendet? Hur hemliga måste vi vara? Hur paranoida ska man vara? Det är en dimmen och fuktig, ensamma kväll i slutet av augusti 2023. I Malmparken i Sollentuna, precis bakom Attunda Tingsrätt, så spanar polisen på tre killar som tillhör Turubärgsnätverket. Varför polisen fotar just deras hängismyg, förklarar Stefan Kirnan så här ja Det behövs det kanske ingen raketforskning för, för att förstå det. Men vi jobbar ju mot de personerna som vi ser är med och påverkar i det kriminella nätverket och, liksom, och jobbar ju mot den öppna narkotikahandeln. Någon eller några av personerna i, vid det här mötet var vi ju intresserade av, av just där då och bedrev ju spaning mot samma dag har tingsrätten beslutat om telefonavlyssning på en av killarna, en 31-åring. Plötsligt ser polisen spanare ytterligare en person. I det här avsnittet kallar vi honom för Elmin. Elmin snäddar genom parken och fram till de andra killarna. I handen har han sin telefon och när han kommer fram till de andra så visar han telefonen för 31-åringen, alltså han som polisen får tillåtelse att telefonavlyssna. 31-åringen tar snabbt Elmins telefon. Det händer ju saker. Liksom det, man blir upprörd. Enligt polisen tittar 31-åringen intensivt på telefonen. En av de andra lutar sig över hans axel för att se. Och det verkar vara mycket viktig information i den här telefonen, noterar polisens spanare. Och polisen har redan då hört rykten om att Elmin ska ha någon på insidan. Och den känslan förstärks nu. Timmarna efter träffen i parken märks en ökad aktivitet hos 31-åringen, han som är avlyssnad av polisen. Han åker runt till olika ställen och träffar och pratar med flera olika personer, och kort efter det dör hans telefon. Det är ju liksom en del i de här beteendeförändringarna vi, vi ser. För det som händer sen i vårt fortsatta analysarbete, det är ju att ja men, nu är det någonting som har förevisats någon, och vi misstänker då att det är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 Polishuset i Sollentuna ligger precis vid Malmparken och det gör även att attunda tingsrätt. Tingsrätten är ganska nyrenoverad och är ett riktigt landmärke för Sollentuna med färgskrapan. En hög byggnad som ser ut som lådor staplade på varandra i olika färger. Och det är härifrån som polisen börjar misstänka att hemlig information läcker. På tingsrätten jobbar en 32-årig kvinna. Hon är domstolshandläggare och en av de på tingsrätten som turas om att ta hand om hemliga tvångsmedel. Alltså de beslut som domstolen fattar för att polisen till exempel ska få telefonavlyssna någon. Ja, och de där besluten kan ju beskrivas som det allra hemligaste av allt hemligt som finns på tingsrätten. Det är faktiskt så känsliga handlingar att de bara finns i pappersform i permar som är inlåsta i ett skåp- är bara de här handläggarna av hemliga tvångsmedel har koden- det är ett ganska ålderdomligt system alltså. Och på ytan lever den 32-åriga kvinnan som vi kallar Gisem ett helt vanligt liv. Men hon har lite dålig självkänsla och ganska mycket bekräftelsebehov och är en person som gärna vill vara till lags beskriver en av hennes vänner. En nära anhörig till Gisen berättar att släkten blev väldigt glada och stolta när hon fick det här jobbet på tingsrätten. Och den här släktingen, han beskriver henne som en tystlåten tjej som inte berättar så mycket för anhöriga om sitt kärleksliv. Ja, och nu är Gisem kär, eller i alla fall väldigt intresserad av en nio år yngre kille. Det är Elmin, alltså killen som polisen spanade på den 30 augusti när han mötte upp sina vänner i Malmparken med telefonen i högsta hugg. Och vid den här tiden har Gisem och Elmin haft kontakt i cirka åtta månader. Det började i januari när Gisem la till Elmin på Facebook. Hon säger att hon gjorde det för att hon var intresserad av att ha en relation med honom. Jag har sett honom i och vi har en ny som vän. En trikompis. Det var bara svårare. Jag avdrade Hon säger att hon tror att han var en helt vanlig som kille. Jag tror att han är någon helt annan än den han nu vara. Och det kommer vi fram i efterhand. För första gången vi träffas så presenterar han sig som en helt vanlig skötsam kille. Under månaderna som följer så har Gisem och Elmin mycket kontakt. Och parallellt pågår polisens jakt på den eller de som läcker information och det dröjer inte länge innan polisen tror att läckan finns inne på tingsrätten. Den första september, alltså bara två dagar efter det där mötet i Malmparken där Elmin har visat sin telefon för några andra i Turebergs nätverket, ja då tycker polischefen Stefan Kernan att han har tillräckligt på fötterna för att agera. Och Här har vi nått en punkt där vi måste inleda för undersökningen. Okänd gärningsperson är misstänkt för bland annat grovt tjänstefel genom att ha läckt uppgifter om hemliga tvångsmedel i pågående förundersökning. Ja, så står det i den polisanmälan som Sollentuna polisen gör. Och misstanken är som sagt att det är någon på attunda tingsrätt som läcker. Ja, men det var en del av vår underrättelsehypotes. Så att det, det är klart att vi inte visste det, men vi misstänkte det. Och vad är det ni misstänker? Att de har fått direkt access till, till information. I det här läget kliver särskilda åklagarkammaren och polisens avdelning för särskilda utredningar in. Det är ju de som utreder när man misstänker att personer i rättsväsendet begått brott. Vi förstod ganska tidigt att det var ett ärende som krävde hög prioritet. Det här är Anna Benedetti, polisintendent för särskilda utredningar under en presskonferens. Det är alltså de som utreder det här efter att Sollentuna polisen polisanmält. Men ganska tidigt så kunde vi skärma av det till att det faktiskt läcktes ifrån, i det här fallet, 800 tingsrätt. Och misstankarna, de riktas mot Gisem, domstolsanläggaren som bland annat hanterar pappersarbetet vid besluten om telefonavlyssning och annan övervakning som polisen vill göra. Utredarna kan till exempel se att det är Gisem som tjänstgjort när beslutet att telefonavlyssna 31-åringen i Thurebergs -nätverket gjordes. För att ta reda på om det är Gisem som läcker till nätverket börjar polisen också telefonavlyssna henne. De lyssnar när hon pratar med sina vänner och läser också det de skriver till varandra. Och Elmin, han är ofta föremål för diskussionerna när Gisem pratar med sina vänner. Åklagaren Per Nichols läser från utskriften. Jag fick ett samtal från en kille på Malmvägen som jag brukar prata med. Han ba, citat, kan du kolla upp den här, citat. En annan vän försöker få Gisem att förstå att Elmin nog inte är så intresserad av henne. Att han bara försöker utnyttja henne och så här berättar kompisen under rättegången. Jag har sagt till henne att hon inte ska omgås honom. Att Han är ingen bra människa, att han kommer ge henne huvudvärk, att han utnyttjar henne. Polisen kan höra hur Gisem och väninnan ofta tjafsar om Elmin. Veninna säger rakt ut att det är bäst att du avslutar innan du förstör ditt liv och hon försöker få Gisem att förstå att han bara vill ha en golare. Han vill inte ligga med dig, han ser dig inte som någon han ska dita eller ens en kvinna, säger hon. Men Gisem lyssnar inte, berättar vännen. I samtalen mellan Gisema och hennes vänner kan man också höra hur de benämner Elmin som en malmvägens springare. Och för polisen är han välkänd. Ja, enligt våra uppgifter är Elmin en person i skiktet under ledarna i Turebergsnätverket. Den ska ha en betydande roll i gatuledet. Och i den rollen kan man vara med och bestämma om narkotikantering och hur mycket våld som ska användas med mera. Och det var alltså i mitten av januari som Gisen började lära känna Elmin. Hon hade sett honom i området, tyckte att han såg bra ut och ädade honom på Facebook. De började skriva med varandra och i slutet av januari så kommer han hem till henne. Eh, han berättade lite om vad han jobbar med, att han är nyinflyttad, så är det, inte det var som liksom trevligt. Vi pratade inte så mycket med honom. Alltså, han berättar ingenting om sina vänner eller om tillbaka i verket. Det var lite mer allmänt snart. Så han var en timme kanske. Sen åker han hem. Under det här första mötet berättar Gisem att hon jobbar som handläggare på tingsrätten. Gisem och Elmin fortsätter ha kontakt och efter ett tag börjar han ställa frågor. Han är av olika personer som är häktade och vill att Gisem ska berätta mer. Det här är offentliga uppgifter så inget hemligt men det här ändras under våren och han börjar fråga efter saker som är sekretessbelagda. Under våren och sommaren så fortsätter Gisem och Elmin att ha mycket kontakt. Hon vill gärna ses och han säger först ja men ställer sedan ofta in. Men den första maj så träffas de hemma hos Gisem, enligt åklagaren. Hon jobbar fast i en röd dag. Hon inloggar på sin jobb dator och det råder delade meningar om vad det är som händer här. Så här säger åklagare Per Nichols. Och mitt påstående är att hon har. Eh öppnat dator, startat datorn, öppnat den och loggat in med eh, sitt tjänstekort. Och sen har, har då den här kunnat använda datorn och surfa i, i Vera och andra applikationer. Och eftersom det är så känsliga saker som finns i Domstolsverkets system så loggas det vilka ärenden man söker på och tar del av. Och den 1 maj, då är det mycket hemliga grejer som Gisems jobbdator tar del av. Åklagaren menar att Elmin varit inne på Gisems dator den här dagen och sökt efter information. Och samma sak ska enligt åklagaren också ha skett nästa gång Elmin är hemma hos Gisem. Och det är bara någon dag efter att Elmin mött de andra i Turebergsnätverket i Malmparken och visat sin telefon för dem. Alltså i slutet av augusti. Även då har Gisem jobbat hemifrån. Och det är typ de här två gångerna som Gisem och Elmin faktiskt har träffat varandra fysiskt. För han ställer ju som sagt ofta in när de ska ses. Men de har desto mer kontakt på Snapchat. Och det är genom Snapchat han ber henne kolla upp saker åt honom. Han lovar att han aldrig någonsin kommer berätta om hennes hjälp. Svär på min mamma. Och så tackar han henne med hjärtan och kallar henne för älskling. Mycket av det som Gisem ska ha skickat på mejl och Snapchat är helt offentliga handlingar som domar och häktningsbeslut. Alltså sånt som vem som helst kan begära ut och ta del av. Och åklagaren Per Nikols han tycker att det visar att Gisem vill att vara Elmin till lags. Alltså som ett sätt att göra honom mer intresserad. Och helt enkelt så är det här moduset att stå till tjänst med handlingar någonting som synes har förevarit. Under hela relationen. Typ som en sekreterare alltså. Och det här har också Gisems väninna vetat om. Då sa hon att det var information. Men hon sa inte att det var någon sekretess. Det var sådana grejer som alla kunde se. Och ringa in och fråga. Och då tänkte jag, du blev misstänkt misstänksam. Så tänkte jag, det säkert någonting annat. det var väldigt på påhärna angående just den frågan. Jag hoppas inte du gör någonting för honom att du är en bolare. Som sagt, det här har alltså börjat med offentliga handlingar som Gisem skickar till Elmin. Han har skapat en särskild mejladress som Gisem använder när hon begär ut domar och annat som hon sen skickar vidare till honom. Men det här kommer ändras och hon kommer också att skicka hemliga handlingar, menar åklagaren. Till exempel information om hemliga tvångsmedel mot en av ledarna i Turebergs som hon fotar av med sin telefon och skickar vidare till Elmin på Snapchat. Men Gisem... De börjar efter ett tag tröttna på att Elmin alltid ställer in när de ska ses- och nu i september samtidigt som polisen alltså i smyg läser hennes chattmeddelanden i realtid och lyssnar på hennes telefonsamtal så börjar hennes tålamod ta slut. Hon tycker att Elmin hittar på ursäkter hela tiden när de ska ses och hon skriver till honom Vad ska du hitta på imorgon? Har du funderat? Finns inte så många påhitt kvar. Och Elmin i sin tur anklagar henne för att ha legat runt på Malmvägen. Hon säger att det är lögner. Samtidigt som polisen avlyssnar Gisems telefonsamtal så har de satt upp en liten kamera i hennes arbetsrum. Den filmar hur Gisem jobbar, man ser hennes skrivbordsnät snett ovanifrån. Och bredvid dataskärmen ligger hennes telefon och en perm fylld med papper. Och Åklagaren Per Nichols igen. Och permen vi ser till höger som hon öppnar där, det är en perm med de här hemliga tvångsmedlen. Men filmerna har inte fångat att hon använt sin telefon för att fota av handlingarna i permen. Åklagaren Per Nichols han menar att det är Gisen och Elmins pågående gräl som är bakgrunden till att hon inte gör det under just den tiden då polisen har sin kamera där. För den 15 september har Gisen till slut fått nog av Elmins anklagelser om att hon ska ha legat runt. Hon skriver att han beter sig som en råtta mot henne. Han undrar vad hon vill och svarar, du fan ta dig också, det räcker skitjobbig. Och så där fortsätter det, hårda ord slängs från båda håll och Gisem skriver Jag kommer att förbanna dig varje dag, fucking idiot, du utnyttjar det bara. Och du kommer att få mig att hamna i häktet alltså. Och några timmar senare skriver Gisem att det är sista gången som hon skriver till honom. Hon uttrycker starka känslor men det är framförallt fortsättningen på meddelandet som åklagaren Per Nikols fastnar för. Du ska veta, för första gången undvek jag att visa ett jävligt viktigt papper jag fick i handen idag om ditt lilla nätverk. För du är så, nankör, otacksam. Att du gick så långt och hittar på ett rykte som inte finns bara för att ha anledning att undvika mig. Och när polisen senare förhör Elmin så säger han ingenting. Jag utnyttjar min rätt att vara tyst, säger han till polisen. Här i Sverige har en anställd på Attunda tingsrätt i Sollentuna anhållits. Misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information. Den 20 september står två civilklädda poliser vid hissen i färgskrapan i Attunda tingsrätt. När hissen kommer ner och gisen kliver ut tillsammans med två kollegor grips hon och får veta att hon är misstänkt för grovt brott mot tystnadsplikten. Hon förs ut i polisbilen och två dagar senare häktas hon. Men jag är ju på att simma. Jag blev ju Gripandet får stor uppmärksamhet i media och det når också den äldre släktingen till Gisen. Vad är det hänt med henne? Vi har läst om någonting på internet eller ja, det står en Att hon blev hämtat. Va? Jag. Det var, jag var helt chockad. Några släkt, har en gemensam familjebakgrund och en delar inte det. Man har bott länge i området, man är, man är välkänd i, i området, man har haft möjlighet att påverka liksom, området länge. Man har, har haft en inblandning över tid i kriminella konflikter länge. Det, det innebär att man har haft våldskapital länge. Stefan Kirnan, lokalpolisområdeschef i Sollentuna igen. Det han beskriver är Turebergsnätverket och det är där som Elmin enligt våra källor spelar en betydande roll i gatuledet. Enligt polisens bedömningar så är det cirka 30 personer som ingår i nätverket och de är mellan 16 och 40 år och många av dem har alltså släktband. Nätverkets mål är enligt polisen att ha kontroll över narkotikamarknaden i centrala Sollentuna. Men de sysslar också med utpressning och ekonomisk brottslighet och har nästlat sig in i bostadsrättsföreningar. Och många av dem bor kring Malmvägen i Tureberg, alltså precis in till Attunda tingsrätt och polishuset. Och här har de bott länge, några över 30 år, säger Stefan Kiernan. Det har påverkat eh, tystnadskulturen. De flesta känner till de som är liksom, kriminella eller liksom, aktiva eller har varit aktiva i liksom, den här grupperingen. Och det innebär ett litet område som har haft en kriminell påverkan så här nära, så här länge. Den blir liksom ingrodd i eh, lokalsamhället. Han tar ett konkret exempel på hur den där tystnadskulturen märks. Man springer med vapen och hanterar vapen ganska öppet och ingen ringer polisen. Man stoppar fordon som det var som extremanfallet var och liksom gör nästan fordonskontroller och ingen ringer kontakta polisen. Det finns en, liksom en, en rädsla. Det här gör att polisen de senaste åren tillsammans med andra myndigheter jobbat för att bryta Turbärsnätverkets makt över området. Och vi ska nu ta upp ett exempel på hur nätverket varit organiserat och hur de mobiliserat sig när det blivit konflikter med andra nätverk. Ja, i februari 2022 så kommer boende på Malmvägen till polisen och berättar att man sett skotthål i dörrar i en källagång under ett av höghusen. Stefan Kirnan är en av de poliser som går dit och kollar och upptäcker mycket mer än skotthål. Som en fritidsgård ska jag säga, med stolar, med gömda vapen, med uh, unga vuxna som vistas där nere, som... Uh, Säljer narkotika, gömmer sin narkotika där nere, har sin tillflykt där från polisen när polisen kommer. Man kunde gå in på ett ställe och ut på ett annat. Liksom, och det, man rörde sig fritt där nere. Polisen börjar hålla koll på källargången som tagits över av Thurebergs och De sätter upp hemliga övervakningskameror och telefonavlyssnar personer i nätverket. Från en observation av oss till nästa gång vi var där nere så var det nya skotthård. Att gå i sin källargång till sin källaförråd och se nya skottål av automatvapen och pistoler i sin källargång, det är ju så långt ifrån accepterat så att det, det går liksom inte att inte göra någonting åt det. Så det var ju startskottet egentligen på ett av våra viktigare liksom operativa ärenden. Ja, här i källagången under höghuset har man testskjutit vapen. Som en skjutbana alltså. Och här har nätverket också spelat in musikvideos och sålt narkotika. Men det är inte förrän efter ett stort slagsmål på färgeterminalen i Värtahamnen som polisen ska slå till. Ett trettiotal personer drabbades samman i ett stort bråk på färgterminalen i Värtahamnen i förmiddags- den 27 mars 2022 kommer en färja in från Tallinn. På båten finns flera gängkriminella och en av dem är från Turebergs nätverket. Och någonting har gjort att han har hamnat i bråk med några från Märsta nätverket. När båten kommer in så väntar flera maskerade personer från Tureberg i färjeterminalen. Tumult utbruter och det blir slagsmål, stenar och flaskor kastas. Samtidigt följer polisen via övervakningskamerorna vad som händer i källargången under höghuset på Malmvägen. Flera personer där nere tittar koncentrerat i sina telefoner. Och strax efter slagsmålet kan polisen se hur de som har varit med och slagits där i Värtahamnen kommer till källaren och möts av ryggdunkar. Det ser ut som att man, man firar någon typ av, av någon konflikt som har varit och det är ju den i Vär Värtan då mest troligt. Bara några timmar senare förändras stämningen. Källarfolket från Turebergs nätverket verkar noja- tittar sig över axeln och börjar maskera sig. Sen ser vi liksom löpande hur de hanterar, hanterar vapen. De börjar röra sig upp och ner i huset- och det springs på loftgångar, kids sätts ut för att hålla vakt. Och det verkar som att Tureberg bevakar sitt territorium- och förbereder sig för krig. Det vad man gjorde då det var att man mobiliserade, flyttade fram- Vapen. Ja, men det vi kunde se på loftgångarna var ju hur, man, hur man hanterade både liksom handelvapen och automatvapen. På övervakningsfilmer utanför huset ser polismän springa omkring hukandes med automatvapen. Turbärsnätverket verkar rädda för att deras fiender från mästernätverket ska hämnas. Och det var ju utifrån att de upplevde att de var under, under hot då. Jag kan tänka mig att de andra alltså motståndarsidan gjorde likadant fast det är på, på en annan plats. Ja, hovrätten kommer senare beskriva det här som att det finns en klar likhet mellan deras rörelsemönster och det som förmedlas vid nyhetsrapportering från krigstrabbade områden. Och så där håller det på flera nätter i rad. Men Märsanätverket dyker inte upp, och nu bestämmer sig polisen för att det får vara nog med krigsförberedelserna. Tidigt på morgonen slår polisen till. Den här var ju säkerhet för de boende som var liksom det främsta rummet. Och, och se till att vi minimerade risken genom att ta vapenbeslag. Kunde vi dessutom frihetsberöva personer så blev det i liksom steg två. Och i det här fallet blev det då en först en fas med sakningar eh, och ta vapenbeslag Och sen blir det ju steg två att analysera bevisningen och då sen gå in med, med frihetsberövanden. För under dagarna och veckorna som följer kommer polisen hitta flera vapen i huset. De har gömts på loftgångar och en hissreparatör ska också hitta ett vapen i en trappa upp till maskinrummet. Polisen hittar också kokain, cannabis och tramadol i vad som verkar vara nätverkets säljcentral. Senare ska sex personer från nätverket dömas för synnerligen grovt vapenbrott. Stefan Kirnan han beskriver det här ärendet som en av de viktiga insatserna för att bryta Thurebergs nätverkets grepp om Malmvägen. Det var fas 1 egentligen i, i vår operationsplanering. Fas två har varit att vara, ha närvarande polis. Förutom att Sollentuna polisen fått nationell förstärkning i det arbetet och jobbat med andra myndigheter för att till exempel upptäcka bidragsfusk så har de också samarbetat mycket med bostadsbolaget och kommunen berättar han. Och det har lett till bättre relationer med de som bor i området och mindre öppen narkotikahantering men också att folk nu vågar höra av sig till polisen säger Stefan Kärnan. Och den här positiva förändringen menar han hade kunnat sabbas genom domstolsläckan till Thurebergs nätverket. Det var ju otroligt allvarligt. Det är klart att man kände, men, ska det gå till så här? Liksom så här? Ska det vara så här? Men samtidigt så tror jag att ingen av oss egentligen var särskilt förvånade. Utan vi vet ju att det här är ju ett nätverk och en, och en miljö som har funnits här väldigt länge. Det, de letar, och det gör ju alla kriminella nätverk, letar sårbarheter i systemet. har i sin egenskap som handläggare vid dattunda tingsrätt uppsåtligen röjt uppgifter som hon varit pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning. Den person röjde uppgifterna till var en kriminellt belastad person som direkt eller indirekt var föremål för de uppgifter som röjandet avser. Nästan exakt två månader efter att Gisen greps vid sin arbetsplats så läser chefsåklagaren Per Nickols upp gärningsbeskrivningen mot henne och inleder rättegången i Stockholms tingsrätt. Här tillar gärningen att anses som ett grovt brott då den varit av särskilt farlig art. Och Mariela, du var ju på plats under rättegången. Kan du beskriva hur det var? Ja, men Det var ju ganska annorlunda mot många andra rättegångar som du och jag går på, Linus. Det ju, var ju en liten sal och det fanns ju jättemycket plats innanför glasrutorna där. För att det var ju nästan tomt där inne. Det fanns ju bara en tilltalad och bara en advokat. Däremot så sitter åtta polisen i salen och följer rättegången med väldigt bistra miner- Åhöra platserna däremot, de var fyllda till bredden och nästan bara av journalister. Och när du var där under rättegången, hur uppfattade du Gisen då? Ja, men hon kom ju in med handfängsel och när man tog av det så satt hon liksom med bortvänd från åhörarna och hade händerna instoppade i sin grå svartrandiga ylletröja. Hennes hår föll fram över ansiktet så att man kunde knappt se hur hon liksom reagerade. Men man såg att hon lyssnade på åklagaren Per Nichols när han läser upp gärningsbeskrivningen och så vidare- och hon rör knappt en min och tittar ner. Gisem är alltså åtalad för bland annat grovt brott mot tystnadsplikten och dataintrång. Och då är nu hon själv berättade om vad som hade hänt. Alltså jag vet ju om jag inte hade träffat så hade jag aldrig hamnat där jag är nu. Jag vet att det är liksom ett sek mot insrätten. Mm, det jag har gjort. Det... Jo, alltså, det, det är ju pinsamt. Och jag ångrar ju det såklart, men jag kan inte göra saker ogjort. Hon berättar att hon till en början inte trodde att Elmin hade något med kriminalitet att göra- och att hon inte ville lyssna på de där varningarna från hennes kompis. Hon sa till mig flera gånger att han är, han är ingen bra kille. Han är inte han vill komma men jag förstår inte det. Jag tar inte in den att Jag vill inte, man kan kalla mig efterbiven eller blåst, man vill. Men jag accepterar inte det. Jag tror att han har ett intresse- som vi berättade tidigare så var det till en början offentliga handlingar som Gisem skickade till Elmin. Men efter att Elmin blivit misstänkt för grovt vapenbrott och polisen tagit hans mobil i beslag så förändras han tycker Gisem. Ja för nu vill Elmin ta reda på fler saker. Han ringer ofta och vill ha uppgifter, vill veta om han eller andra i nätverket blir avlyssnade eller om de har span på sig berättar hon under rättegången. Och Gisem, hon upplever det här som obehagligt säger hon. Så han ger order. Ehm, Kolla upp det här. Ehm, När jag jag kan inte göra det, då ringer han att, liksom, upp att den ska bli igen. Han måste ha, han måste ha svar. Hon säger också att han hotar henne med att möblera om hennes ansikte om hon inte gör som han säger. Ändå säger Gisem att hon går in känslomässigt varje gång han hör av sig. Men att hon till slut inser att han bara vill utnyttja henne. För han vill ju aldrig ses. Varje gång jag tänkte nu ska jag inte skriva med, ska jag inte prata med honom. Eller gå ett tag. Men så börjar han höra av sig igen och börjar tärra mig igen. Om jag inte svarar en om då ringer han typ 20 gånger. Jag måste liksom svara till slut. Det kan man ju säga, men varför blockar du inte på honom? Men han kommer ju få ta på i alla fall. Åklagaren, han tycker att det här är en efterhandskonstruktion. Och till sin nära vän så har inte Gisem sagt någonting som tyder på att hon ska vara rädd för Elmin. Nej, det är ingenting. Under rättegången säger Gisem också att hon förstår att hon har gjort fel men att hon inte vågade gå till polisen. Och om den dagen då han enligt åklagaren ska ha surfat fritt på hennes jobbdator säger Gisem att han var där för att be om ursäkt för att han betett sig. Mm, och det har varit lite oklart om hur Gisem ställer sig till anklagelserna. Hon har ju ändrat sig under resans gång och sagt olika saker i olika förhör. Nu under rättegången så erkänner hon en del av brotten, ett dataintrång där hon har tagit del av handlingar i ett familjemål och vissa brott mot tystnadsplikten. Men hon förnekar de grova, alltså har läckt uppgifter om vilka polisen har hemlig avlyssning på till Elmin. Alltså jag har ju alltid stått vid polisens sida. Jag har ju aldrig liksom varit på de kriminella sida Det är klart att jag vill att de ska kroppstöra nätverk. Men jag har ju inte lämnat ut den formen av material till De skulle förstöra polismyndighetens arbete. Jag är otroligt glad. När rättegången avslutas släpps gisen på fri fot. Vi brukar ju ofta här i p Krim snacka om att det brukar betyda att personen inte kommer att dömas för allvarlig brottslighet. Men i det här fallet behöver det inte betyda det. För både försvararen och åklagaren hade yrkat på att gisen skulle släppas ur häktet. Ja, och utanför rättsalen så står en av Gisems anhöriga. Det är han som är glad. Alltså, hon har inte försenat som att sitta i häktet. Hon har suttit en två månad, mer än två månader nu och vi är väldigt glada nu. Men bara för att Gisen släpps ur häktet betyder inte det att hon kommer att frias från brott när domen kommer den 7 december. Om chefsåklagaren Pär Nikols får som han vill, kommer Gisen dömas i två års fängelse. Det är mycket, mycket allvarligt. När det gäller just bestämmelser om att man inte får röja det som skyddas av sekretess så är det nästan svårare att tänka sig något värre i än att uppgifter om till exempel hemliga tvångsmedel och därmed polisen och åklagarens metoder kring detta läcker ut till de personer som är föremål för åtgärderna. Det är ju, det är ju naturligtvis det som att kortsluta systemet. Ja, vi hörde ju lokalpolischefen Stefan Kärnan prata förut om konsekvenserna som det och gissen misstänks för har fått för polisens arbete lokalt. Och åklagaren Per Nichols han menar att det kan få stora konsekvenser för hela samhället om inte myndigheter kan hålla tätt. Sekretess och att behandla sekretessskyddade uppgifter är fundamentalt för, för rättsstaten. Och då när det händer något sånt här som jag då har, har lagt henne till last så är det per definition en katastrof liksom för, för rättsväsendet därför att ha försvårat polisens eller rent av omöjlig gjort polisens arbete i vissa avseenden. Gisems advokat Johan Eriksson tycker däremot att om hon döms så ska hon få samhällstjänst. Under sin slutplädering försöker han smula sönder åklagarens bevisning till exempel när det kommer till det där mötet i parken när Elmin visade sin telefon. Man kan ju faktiskt inte se vad det är som han egentligen visar på telefonen. Det står några killar och tittar i en telefon. Då kan man väl säga att man kan väl inte dra ut slutsatserna att någon... Har röjt uppgifter. Det skulle kunna träffa vem som helst. Det, sk det, det skulle ju hemskt nog kunna träffa domaren där. Som var med och fattade beslut. Att någon stund senare så står några personer och tittar in en mobil. Det, det går ju absolut inte med den bevisningen att knyta till dessa handlingar. På samma sätt så tycker han att bevisningen inte räcker för att hävda att Elmin fått surfa fritt på Gisems dator. Gisem har som sagt erkänt några av brotten som rör att hon tagit del av handlingar kring ett familjemål men inte det som rör just läckan till Thurebergs nätverket. Och Johan Eriksson tycker inte att man ska skylla Sollentuna polisens problem på henne. Därför att jag skulle vilja påstå att om det skulle vara så att polisen i flera år eller åtminstone under något års tid har haft problem med telefonavlyssningar så kan det inte vara... För det första hon har hon ju inte haft telefonavlysningsarbete under så lång tid. Visst, hon har avslöjats som en person som har gjort fel. Det här känner hon ju. Men hon kan banne mig inte förklara det som påstås av omfattning om de problem som har funnits i så fall för polisen i Sollentuna. Men även om han tycker att hon ska frias så håller han med om att konsekvenserna för samhället av sådana här brott är allvarliga. Och om jag ska sammanfatta det här så delar jag åklagarens uppfattning om att det är allvarligt men alls inte lika allvarligt. Jag måste tyvärr säga att om problemen har varit så stora inom polisen då finns det fler. Då finns det någon annan som läcker uppgifter. Domen kommer alltså den 7 december och då får vi se om Gisem döms till fängelse som åklagaren vill eller frias helt. Och Giesems anhörige vill förstås inte att hon ska få fängelse men om hon ändå döms för brotten till ett fängelsestraff tänker han så här. Okej okay, hon har gjort eh, något fel då ska hon liksom, eh, ta sitt straff för att eh, tänka efter vad har jag gjort? För vem har jag gjort Du har lyssnat på p Krim om domstolskvinnan och läckan till gänget på Malmvägen. Producent var Jenny Hellström och ljudtekniker var Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim, eller på 073 461 2915 och där når du oss också på signal.